Biografie Memorie Biografia unei capodopere Cyrano de Bergerac Scenariu radiofonic de Elza Grozea. Se poate, în chestia aceasta, pe tonuri variate să spui atâtea lucruri. De pildă, vezi, cu glas mai agresiv. Eu unul să așa un nas, mi l-aș tăia pe dată. Cu vorbe amicale, de ce să-și mai vârful în ceașca dumitale? Mai bine ia-ți o cană să scapi de orice risc. Și descriptiv, e stâncă, e promontoriu, pisc, dar ce spun promontoriu? Peninsulă întreagă. Ori, curios, ce înseamnă cutia asta, dragă? E drusă pentru unghii sau toc de călimări? Cu grație. La le faceți cuibânări, ori, dragi sunt aceste micuțe zburătoare Că părintește nasul îl faci cățărătoare Impertinent, când fumul ți-l din luleau, ea spune Cu vecinii nu ți-ai găsit belea făcându-i să că s că s-a prins hogeagul Prevenitor, ia seama să nu ți închine steagul Trântind cu greutate tot capul pe pământ Duios, făi umbreluță ca să-l ferești de vânt Și razre de soare, culoarea să nu-i Pedant, doar animarul Ceristofan ne zice că fost a hip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 Ce vânt poate, nas lung și magistral, să te gutunărească afară de mistral? Dramatic. mare roșă nu sângeră mai vie. Admirator. Ce firmă pentru parfumerie. Și liric. E trompeta de lui Triton? Naiv. Pot monumentul să-l vizitez? Cu ton respectuos. permite să vă salut, stimate. Sunteți un om de vază cu așa proprietate. Mi tocănește. Neică, de asta stai nas, nu flec, Ridic eu, fie mai frate. Baicoșcogea, do' <laughs> Militaresc, du contra-n trei or practic, pune-l iute la noterie, serii biletele salvit de pe un așa de plin, parodind în fine priam într-un suspin. A, iată nasul care își prădă punitorul de armonia feții, roșește prădătorul. Mm -hmm. Și iată cam ce lucru să spui acum puteai dacă ai fi fost de spirit și literat, dar n-ai niciun atom de spirit.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 Ați recunoscut desigur, stimați ascultători, vestitul monolog al lui Sirano de Bergerac, monolog căruia îi se mai spune al nasului, din numai puțin celebra comedie eroică ce poartă același nume și care avea să-i aducă lui Edmond Rostand în seara de 27 decembrie 1897 binecuvenita glorie. De atunci, de la premiera absolută și până astăzi, publicul din întreaga lume nu contenește să-l pe simpaticul Sirano, pentru marea sa generozitate, pentru îndrăzneala cu care s-a opus urțenii sufletești, minciuni, mărginirii, pentru fervoarea cu care a iubit viața, dăruindu-i inteligența sa, eroismul fizic și moral de care s-a dovedit capabil. Prieten al oamenilor simple și cinstiți, mânuind cu îndemânare dialogul, replica ascuțită, ironia, Sirano a câștigat simpatia a generații și generații de spectatori care au văzut în el un model al spiritului înaintat. Poate mai rar ne aducem în -a aminte că legendarul erou și-a avut modelul în realitate, că a existat cu adevărat un Sirano, Savinien Sirano de Bergerac, în veacul al 17 lea Un Sirano a cărui personalitate plurivalentă a fost poet, dramaturg, filozof, L-a inspirat pe rostan. Gravurile timpului ne-l arată cam slut, cu picioare subțiri și nasmare. A lăsat însă amintirea unui om bătăios, foarte inteligent și curajos. Foarte talentat. Un om care a spus ce-a gândit, cu deplină conștiință a superiorității pe care o degajă spiritul ce rodește în demnitate, spiritul care se așează în slujba progresului omenirii. Întâmplarea face ca de curând pe scena Teatrului Chaillot din Paris să fi văzut Luminile Rampei o piesă ce readuce în atenția contemporanilor figura legendarului Savinien Cyrano de Bergerac. Ea se intitulează Cyrano sau Luminile Rațiunii, este datorată reputatului istoric-literar Claude Bonfoy și își extrage substanța din romanul științifico-fantastic al poetului multă vreme dat uitării. Cu ocazia premierei, Autorul Claude Bonfoy a vorbit într-un interviu dat radiodifuziunii franceze despre geneza piesei și biografia eroului, despre interesul pe care opera lui Savinia Cyrano de Bergerac îl poate avea pentru noi cei de astăzi. Redăm în continuare un fragment din amintita Convorbire. L'histoire de Cyrano este un peu différente de sa légende. Cyrano, Savinia Cyrano, petit fils d'un notaire a comme Povestea lui Sirano este oarecum diferită de legenda sa. Nepot al unui notar din Paris, il avait el s-a născut tot 19, aici, 20, în 1619, 19, și nu la Bergerac. Acest nume și l-a luat la 20 de ani, de când a intrat în de compania de gardă de a lui Carbon de Castel Jalou, o companie alcătuită în mare parte din Gascogne. Dar s-a întâmplat ca bunicul său să cumpere două domenii, dintre care unul aparținea unui anume de Bergerac. De la acesta și-a luat Cyrano numele. La 22 de ani părăsește armata pentru a se consacra în întregime literelor și filozofiei. Mai ales filozofiei, întrucât frecventase cursurile lui Gassendi și era foarte legat de mulți gânditori liberi. Îi conesea Caron, Tristan L'ermite. Et peut-être, peut-être Molière. Pescaron, Pétristan l'ermite, Oui, il a connu peut-être Molière. Et s'il l'a connu, c'est au cours de, de Gassadi. La course L'homme était un personnage certainement très curieux. Sirano était... omul a fost un personaj foarte ciudat Et, temps, Pe de o parte săritor cu prietenii irritabil. Pe de alta foarte lesneritabil, De vreme ce scandalurile sale au rămas uh, legendare În general se știu puține lucruri despre viața sa A murit la 28 iulie 1655 Asupra cauzelor morții sale există însă mai multe ipoteze nu, ce ne puteți spune despre opera lăsată? nous Eu... a laissé une œuvre qui, apparemment, n'est pas très grosse, elle tient dans un volume de 800 pages. Aceasta nu este volunoasă, ea se cuppărim de nopți de de pagi. Să menționăm însă în paranteză un parenteză că căpunem azi de o ediție de completă a operlor sale. Dar ceea ce impresionează este diversiitata talentului Liceano de Bergerac. El a fost în același timp poet, dramaturg, romanciier, a încercat aproape toate genurile cunoscute în epocă. Cred că a fost un scriitor foarte găjuliu, în primul rând, cu problemele scrisului. Este autorul câtorva poeme compuse cu deosebire în timpul Frondei. Este și autorul a două piese de teatru, între care Moartea Agripinei, care prin temă și construcție anunță clasicismul și poate secolul luminilor. Mai sunt și scrisorile. Ces sont des textes, alors Extraordinare Soa, sunt textele acestea. Uh, adevărate de exerciții de, proz, de stil. Nu le-a trimis nimănui, dar pot fi socotite modele de scrisori de dragoste de în stilul epocii, în stilul prețioaselor. Scrisorile sale, uimitoare, par adevărate poeme în proză. S-ar putea afirma că Cyrano este inventatorul poemului în proză, și chiar unul dintre cei mai mari poeți în proză din literatura franceză. Este, în sfârșit, și autorul faimosului roman despre o altă lume sau Imperiile Soarelui și Lunii, opera lui de căpătâi. Două lucruri sunt desemnalate în romanul acesta. Mai întâi, faptul că Sirano se numără printre primii autori a ceea ce numim science fiction, precursor al lui Jules Verne. El a istorisit o poveste care se petrece în cer, pe lună și în soare, a descris mașini care permit urcarea spre lună și soare și uimitor este faptul că mașinile acestea erau rachete. Vorbind despre cele ce se petrec pe lună, el a descris un aparat foarte asemănător cu fonograful și magnetofonul de azi. A imaginat orașe mobile, pe care le putem numi extrem de moderne, cu o arhitectură în totalitate futuristă. Claude Bonfoy, piesa dumneavoastră se inspiră în mare parte din acest roman. Ce ați vrut să demonstrați scriind-o? Le point le plus important, c'est, évidemment, que j'ai voulu montrer que Cyrano, om, et Cyrano, écrivain, est plus passionnant, plus fascinant que sa légende. Evident că Cyrano-omul și cyrano scriitor reprezintă un tot mai pasionant și mai être, fascinant decât legenda sa, engagé. în măsura în care el nu a fost doar un tip cu imaginație fantastică, ci și cu o gândire filozofică îndrăzneasă uh, pentru timpul său. Și dacă a folosit călătoria imaginară, este pentru a ne duce pe un tărâm care se aseamănă uimitor de mult cu lumea noastră. Sirano a aplicat într-un tip extraordinar un principiu al esteticii baroce, denumit astăzi lumea pe dos. Principiu estetic, din care el a făcut însă un principiu critic, arătându-ne o altă lume care este în realitate inversul lumii noastre. În acest fel a putut amenda tot ridicolul, toate prejudecățile și dogmatismele noastre. Lumea pe dos, o adevărată oglindă, crudă, neiertătoare a ideilor preconcepute ale acelor vremi. Claude Bonfoy, piesa aceasta, dumneavoastră, este într-un fel o încercare de demistificare, dar, după cum știm, legenda lui Cyrano are viață lungă și, de la data creării piesei, pentru publicul larg, Cyrano este erou lui Rostand. Oui, alors là, c'est un, un autre C'est le problem des rapports de, de la și et de la réalité. Da. Aici este o altă problemă, cea a raportului dintre ficțiune și realitate. Iar dacă Rostand a scris piesa pe care a scris-o, este pentru că opera lui Cyrano, cea adevărat, era prea puțin cunoscută în timpul său. Rostand a scris o foarte frumoasă piesă despre un tip năzdrăvan numit Cyrano. Iar dacă el l-a socotit doar extravagant, a făcut-o pentru a estompa gândirea sa prea îndrăzneată care atacă fundamentele instituțiilor și principiile epocii S-a temut într-adevăr Edmor morostan să-l ia în serios pe bravul Sirano? În multe privințe. Franța, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când a trăit Rostand, îi oferea destule motive de nemulțumire, de revoltă. Dacă ar fi să evocăm doar starea poeziei și ar fi suficient pentru a înțelege în toată îndrăzneala ei atitudinea autorului care, prin Sirano exprima o profesiune de credință diferită de aceea a falșilor poeți și literați din vremea sa. Adevăratul Sirano? trăise într-o vreme când în Franța se agitau spiritele împotriva feudalismului. Erau zorii renașterii forțelor vii ale națiunii. Rostan apărător al dreptății, spirit liber, independent, reînvie modelul său într-un alt moment de necesară reînnoire pentru țara sa. Rennoire în spirit, în morală, în mentalitate. Pentru ce altceva pledează siranoul său, acest mușchetar întârziat în copilărie, care își păstrează intacte prospețimea, puritatea, curajul. Fără perspectiva sumbra a puterilor judiciare ale inchiziției medievale, revolta acestui nou sirano, e candidă, e amuzată, e mângâiată de melancolia scepticului Voltaire, e subtilă, fără a fi gravă în cel mai tonic spirit francez. Rostand vine cu acest Cyrano și din Dumas, dar și din Molière Și dacă i-a croit o haină prea extravagantă pentru adevărul pe care îl poartă în sine Este poate și pentru a-l face mai les neremarcat și iubit Demistificator nu, Cyrano ne cucerește și astăzi cu lui jovial Cu prospețimea însorită pe care o întreține în jurul său pe tot parcursul piesei Prin Rostand... Literatura franceză întorcea în sfârșit spatele veșnicelor teme ale adulterului și lirismului egoist, orientându-se deschis spre cazurile de interes uman, național și social. Comedia eroică Sirano de Bergerac a însemnat la momentul respectiv un fulger într-un cer cu nori de plumb. O puternică impresie de viață, în ciuda unei gesticiuneori excesiv de teatrale, se degajă din această piesă în care Emil Faget vedea cel mai important succes al teatrului francez după Sidul. Ea a adus în teatru îndemnul la sinceritate, la avânt eroic și bravură. A adus încrederea într-o menire înaltă a poetului, în care credea Rostan însuși. Cât ce altceva apără Sirano în repetatele înfruntări cu contele de ghiși, căruia-i refuză onoarea de a fi poetul curții. Lebrei într-una mării Convine negreșit că să ucizi într-una norocul care vine Eu o exagerare. Exagerez. În fin Pentru principiu, însă, și pildă pentru a da. Găsesc că foarte bine exagerez așa De ți-ai lăsat trufia de mușchetară în pace Norocul și izbânda și gloria Ce faci? Să-mi un vreun sprijin puternic Vreun tutor Ca iedra obscură pe trunchiul protector Să cresc lingându-i scoarța și așa Purtându-i jugul În loc să urc prin forță să-mi casăr vicleșugul Nu mulțumesc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 eu vreau să-mi las avântul să zboare, să viseze și ochiul să pătrundă și glasul să vibreze, să râd, să cânt și liber să trec, trezind în mers pe un da sau nu răsune de spad de vers. Apoi de vrea norocul să fiu triumfător cezarului nimica să nu-i rămân dator. Ce fericire! Iată-ne sfârșit de scătușați de cețurile scandinave. Iată veselul soare al bătrânei Galii care după o lungă noapte crește la orizont. Vă mulțumesc, domnule Sarsi. Cine ar fi crezut că modesta mea piesă o să vă facă să uitați o clipă că sunteți un critic temut. Modest, timid, suflet delicat și retras, Edmond Rostand s-a bucurat de înțelegerea și prietenia unor mari oameni de teatru. Împreajma lor poate a deprins tainele scrisului pentru scenă, în care a excelat mai apoi. Oh, domnule Rostand, câtă plăcere! Bună, seara. Bună seara, Mă bucur să vă întâlnesc aici, la prietenul Lărișpan. Vom putea sta puțin de vorbă. Timpul este atât de drămuit. Mai cu seamă pentru dumneavoastră. În ce privește mulțumirea de a ne fi întâlnit? Ei bine, cel fericit sunt eu, doamnă Sara Bernard. Respectele mele. Ce-ți mai fac romanțioșii? și. Hey. Regret, îți mărturisesc sincer, uite, nu am putut avea încă bucuria de a vedea piesa. Se pare că este un succes, ai iscat păreri, multe și... Multe și felurite. E, cât despre asta. Ce alte proiecte te frământ în prezent? Ce personaje nu-ți dau pace? La întrebarea aceasta, pentru care vă mulțumesc, o să vă răspund cu inima deschisă. Pentru moment, gândurile îmi sunt cucerite de Eterica Melisand. Melisand? Da. Iar. Prințesa îndepărtată din piesa care chiar astfel se va numi. Congăduința dumneavoastră vom coborî pentru câteva clipe în cel de-al 12-lea veac. Prințul Rudel de Blai, greu încercat până la 50 de ani, dezamăgit și în iubire, aude de la câțiva pe din Antiohia și despre frumusețea și virtuțile nobile Melisand din Tripoli. Aceasta îl subjugă sufletește, scrie pentru ea poeme, cântece. Până în cele din urmă se hotărăște să meargă să o caute la Tripoli. Dar o boală necruțătoare căpătată pe corabia menită să-l ajute aș împlini visul, îl doboară Trește totuși atât cât se o poate vedea că să-și dea amândoi seama că sufletele lor erau făcute pentru a se contopi Ai vreți învăluiți așadar în tainicul nimba iubirii fără de frihană și fără hotar Da nu așa? Da Și cam peste cât timp va fi gata piesa? În cel mult două luni Melisand, îmi pare un rol minunat Scrie-l, te rog, pentru mine Da Rob o să fiu pe viață pentru atât de mare nu, Hai să nu exagerăm mă, mă bate însă în gând Am putea peste două luni Să citim piesa așa cum se obișnuiește Numai noi câțiva actori Uite, o să-l aduc în orice caz și pe admirabilul Constant Cocle da. Și dumneata O să facem lectură la teatru de la Renaissance da. Așadar, în fața viitoare, Melisand da? Nu pot, doamna, scenei noastre Decât să-mi cuvințesc și să mă socot răsfățat deci, pe la început de februarie? Cu voia dumneavoastră <laughs> cu adumii tale, în primul rând <laughs> ah. Da, okay. Am știut eu că aici o să-l găsim pe rost, în grădină. de mirare. De altfel, ori de câte ori e obosit sau cuprins de frigurile creației, se refugiază în timp la pădurii compieni, în această frumoasă reședință de la Supiso. În învie într-un alt fel la meditație. Își cheamă poate personajele în jur, stă de vorbă cu ele. Da, da, da, da. Deci <laughs> arosta. <laughs> nu, no, dragi mei, cât de tare mă bucur că ați venit și iertați-mă că vă primesc aici. Este o surpriză, o adevărată surpriză. Muncești la Sirana, nu? Da. da. Ia mărturisește cinstit Prietenilor tăi, cum stai? Țin dinainte să-ți mulțumesc Că mă lasă să urmăresc pas cu pas Pe drumul acestei creații Că mi-arăți tot ce ai scris Că putem discuta Uite, mă cam îngrijorează Nu știu de ce Scena din actul 3 Dintre Contre de Ghii și Sirano Ideea de a-i pune față-în față, -în față mi, mi se pare încântătoare, oh, sunt, sunt de aceeași părere, Sara, dragă De aceeași părere Îi pune față-în față Deci aproape conflict social. Și știi? Are totodată de gând să dezvăluie uluitoarele intuiții ale lui Sirano privind viitoarele progrese ale omului pe tărâmul științei, al neastâmpărului său în relația cu necuprinsul univers. Mi se pare o scenă dificilă. Aș vrea să-l văd ieșit cu bine din ea. Nu e singurul îngrijorat, dar uite că mi-a venit chiar acum o idee... Sarah, te-ai supărat? V-a supărat dacă. Nu, nu, nu, cred că pe dumneavoastră nu ne-am putea supăra nici Ai, Ești delicatețea într Mai țin minte cum s-a apropiat de dumneavoastră, Clan, timid și impresionat după lectura piesei Prințesa Antefatată. Ne-ai <laughs> făcut atunci v-ați cunoscut, nu? Da, da. Era în februarie da. 1895. 95, 95, sigur că da. Doi ani în care prietenia noastră s-a cimentat de plin. Într-adevăr, atunci Coclin ți-a spus, țin minte că astăzi, domnule Rostan, sunteți un mare. Iar așa? Asemna cuvinte găsesc ușor ca la inimii Iar prietenia voastră nu face decât să mă onoreze Și mai mult decât atât să mă încălzească sufletul Oricum eu cred că ești fericit că îl va interpreta pe Sirano mm? Mereu îmi spune că personajul atrage Prevăd un mare triumf pe scena teatrului de la Port Saint-Martin De fapt, i-am făcut de acest rol încă de când am cunoscut Aproape că pentru el l-am creat Ai darul de a inspirat inspira pe autor, copil <laughs> Știu-l de câteva clipe mă bate un gând Vreau să mă duc cu ceea ce ai scris până acum Sirano la teatru de la Porsel martin să citească și să înceapă montarea piesei. Au încredere în noi. Între timp, tu o închei niște. Poate că n-ar fi rău acela. Îți mulțumesc, dragă. Dar noi ne-am luat cu vorba și nu l-am mai lăsat pe poetul nostru să-și formuleze rugămintea, parcă așa începusești și cu să nu ne supărăm, dacă Aș spus să o luat și pe soția mea, Rosemond va fi fericită și să hoineriți în orele aceste după mieze prin Paris. Dar să vă întoarceți la cine? Coc, dragă, crede-mă, sunt în formă Dioghi și Cyrano mă hăituiesc Dar cred că vă pot oferi de seară o surpriză De acord? Ești vorbă că sunteți de acolo Ideea dumneavoastră nu ne stângenește chiar deloc Așa că ne supunem în așteptarea surprizei Hai, hai să mergem în casă O luăm pe Rosemont și înapoi spre bătrâul Paris S-au mai domolit vânturile sufletului? Ale Au dat roade? Cred că da O să vă dați singur seama Am terminat în sfârșit scena de Oghiș Sirano adică scena 11 din actul 3 Dacă n-aveți nimic împotrivă, o să o citesc în fața domnilor voastre oh, Înainte chiar de a ne așeza la masă Firește, nu în întregime. începutul lui Cunoașteți, mai cu seama Coclea în care l-a văzut zilele trecute. Da, da, da. De aceea era și neliniștit în ce privește finisarea scenei, minunată nu? Minunată idee, te ascultăm din <coughs> nerăbdare, prietene. Coc, tu ai să citești rolul lui Serrano? Da. Iar eu pe al lui De Guis. Da, hai să încercăm. Deci. spune -i. Am străbătut și lira, vreo două cor stricându -i. Aluzie la constelația Lirii, se înțelege <laughs> O carte despre asta să scriu o să mă apuc Iar sterele de aur ce le aduc pe propriile mele pericole și riscuri În cartea tipărită servivor de asteriscuri Destul! În fine, acum vă lămuriți Dar domnule... Desigur ca a aflați doriți cum e făcută luna Ori sunt înfăptuite ființe pe rotundul acestei curcubite Deloc Voiesc? <laughs> Indici de cum am fost urcat în luna Printr-un mișloc de mine inventat. Nebun Eu nu fac vulturi cum ser stupide ca Regiomontanus Nici mide ca Arhitas Nebunul, dar un nebun savant <laughs> N-am imitat pe nimeni urcându-mă în nean În timpul acesta, Durghiși încearcă tot timpul să treacă de Sirano Ca să ajungă la ușa da, da, da, da, da. De... Spre a viola eu singura sferei feciorie Am șase moduri șase? Gol tot ca o făclie pe trup Mi-aș pune în pături fiole de cristal plute ochi cu lacrimi de cer matutinal Și aș sta expus la soare Cu această haină nouă Ca astrul să mă absoarbă Sorbind cu rata rouă. E drept că e un mijloc Un altul Strâng din vânt colecțiuni de aer și ca să-mi ia avânt Îl pot rări într-un cufăr făcut din lemn de cedru Cu foc de oglinzi dispuse în vastic osaedru oh. fac două Bun mecanic și artilerist model Călare prolăcustă cu antenele de oțel, O zvâr cu praf de pușcă în câmpurile albastre De-a dreptul în azurul pășunilor de astre 3. Fumul manifestă tendința de a urca Deci într-un glob pun nouri de fum și voi zbura? Fac patru așa. Cum febe, când arcuie mic ajunge spre voi, Măduva vă suge, cum Măduva vă ajunge. Sunt cinci. Mă în fine pe un scaun de fier. Iau un magnet în mână și tot arunc spre cer. Așa e perfect? Ca și fierul atras, se după magnet și zborul mereu îl urmărește. În aer, zvă magnetul din nou și negreșit, cu mișlocul acesta, mă urc la infinit. <laughs> Șase foarte bune sisteme. Și pe care din șase la legeți? Cum are? Mm. Nu mulți problema asta să o descălcească pot. Ha, devine afurisitul interesant de tot. Au! Au! Ce înseamnă asta? Diciți, nu? Fluxul mării. Când luna înalță valuri în ceasul înserării, După o baie bună, eu pe nisip m-am pus, Pornind întâi cu capul, stimate domn, în sus, Căci apa strânsă în plete ușor nu se usucă, M-am ridicat în haos, în drept ca o nălucă, Urcam, urcam într-una, Dar am simțit curând o lovitură bruscă pe când, Pe când? Pe când s-a dus un sfert de oră, Puteți în libertate să treceți, nu dai gata, este vorba de sfertul de oră necesar scurtei ceremonia căsătoriei. Roxana și Cristian deveniseră soț și soție, astfel cu lui nu mai rămânea decât să-și muște zăbala. Și ultimele replici ale șerei? Mismințile zborate? Această voce? Ușa să se deschide, apar la cheidul, când prins aprinse se face lumină. Sirano scoate poleria trasă pe ochi. Nasul e Sirano! Plecat vă anunț că în clipa asta inelele le-au schimbat. Cum? Cine? <laughs> în urma la cheilor, Roxana și Cristian se țin de mână, capucinul îi urmează radios, de daca în cheie cortina. Bravo, Roxana. Vă place? Bravo! <laughs> bravo! <laughs> E o scenă interesantă, strisă cu nervi și bogată în da. idei. De aceeași părere. Profilul eroului câștigă contur, mult succes și pe mai departe. Coclea mi-a destăimit de altfel că piesa e schițată până la capăt. Că nu s-a mai rămas decât să o aștept cu migala a dovedită și până în prezent pe hârtie spre a se naște cu adevărat în lumina Ram. Da, N-andă-și să iasă un lucru cinstit. Vedeți, voi măcar încearcă unele îndoieli. În legătură cu ce se va spune? Da, mă tem de pildă. Ca nu cumva să mi se reproșeze o anume asemănare cu prințesele îndepărtată. Ah. Știți, jet firea pe altarul iubirii mm. a unui prieten mult prea generos. Fără de lecuire sunt frământările. Dacă toți autorii ar fi fost în ce au creat la fel de scrupuloși, trei sferturi din biblioteci n-ar mai exista. Da, mă mai tem să nu se spună despre eroul meu că nu este cu deplinătate sincer, că neașteptatele lui bravade se datoresc în fapt iubirii sale nefericite și neîmpărtășite pentru Roxana. Că nu mai având ce așteptat de la viață, este indiferent cum spune și cui spune. Niște lucruri fi liniștit, fi liniștit Interesul spectatorului Nu se va fixa asupra întrebării Oare va câștiga Sirano, dragostea Roxanei Ci asupra sufletului său A comportării și a înaltelor sale Concepții despre datorie, despre viață Este dacă vrei Cum să spun eu Istoria unui suflet A unui suflet generos Dar în același timp eroic Demn care se opune fără teamă Societății în care trăiește Și care dacă se jertfește în iubire o face fiindcă, de fapt, el are cultul dragostei în sine... Da, da, da, da, da. ...al unui ideal personificat în Roxana, eu așa înțeleg. Iubirea devine la el o formă de abnegație, nu? Săul uitor cât de bine mi-ați înțeles intențiile, Cât de adânc a pătruns în cutele sufletului meu. Sirano te închipuie într-un fel pe tine. Și condiția poetului care năzuiește să atingă perfecțiunea. Eu așa văd. Și țin să-ți mai spun dată că ai izbutit să creezi un personaj clar... Ușor de conturat între săturile sale specifice Aș mai adăuga și în relațiile sale cu cei din jur Așa de pildă, el îl iubește pe Cristian Fiindcă el a făgăduit Roxanei Pe amiculă Breca, și el cadet în aceeași companie Pentru că este brav Pe linier, pentru același motiv Pe Ragnou fiindcă este sincer devotat poeziei Pe cadet, fiindcă întruchipează curajul Și așa mai departe Iar când am afirmat că știe să se opună în societății din vremea sa M-am gândit la aceea că el putea să se ridica împotriva unor privilegii pe atunci ca și încremenite. O bârșie nobilă, avucia, relațiile, prețuirea exagerată a frumuseții pur fizice. Exact, exact. Coclan, dragul meu, țin să-ți mulțumesc din inimă pentru clarificările cu care vii. Ele mi-aduc păcare cu mine însu. Îmi ești de când ne-am apropiat unul de altul, un minunat sfătuit. De aceea piesa asta va tăinuința să turai ceva din spiritul tău nobil. Aveam de gând să o închin când va veni momentul Editării ei alesului suflet al lui suflete lui Dar lui Sirano, Dar întrucât el a trecut în dumneata mm. Coclain S-a oh. oh, Și Cu panașul Cum rămâne? Care este totuși exact da, da. tâlcul acestui? Ei bine, panașul simbolizează măreția Ceva Care îi se adaugă și Flutură deasupra ei Este spiritul bravadei toate replicile Sidului au, dacă vreți, panaș. El închipui totodată pudoarea eroismului, asemenea unui surs prin care îți cer parcă iertare că ești sublimă, înțelegeți? Ai fost sublim, sublime, sublim, frămătător, cald, patetic. Sau cum zice Racneau, no? piramidal. <gătări> Într-adevăr, fără greș. Îți <gătări> sunt recunoscător, dragul meu, Coch. Pe viață, înțelegi? Magistral, în îmi pare că visez. Nu visez deloc, prietene mai... drag. Nu visez. Auzi cum te aclamă sala. Un adevărat delir. Dă-mi vor să De fericire dar ai dăruit tot capototă, vreau. Cuvintele mi se par neputincioase. Uite, <laughs> nu le găsesc pe cele mai potrivite, crede-mă! Da, cred ce cred. <laughs> Știi copi? Țin nevoia să mai stă puțin Nu vrea să fii cu noi acasă? Rozema nu încă în sală, ne așteaptă. L-am rugat și pe Catul Mandez să ne însoțească. Acum suntem mult prea emoționați și somnul nu o să ne se de geni. Acum, Vin cu mare dragoste. Sunt gata al o clipă, să mă demachiez domnule. Bine. Vă ajung din urmă. Iată-ne și acasă. O dulce amețeală, îmi senzație că plutesc. Ca și când aș fi sorbit dintr-un elixir. E, din elixirul unui succes bine meritat și nici de cum dintr-unul supranatural, asterul ăsta, dragă. Simplitatea, modestia, au și ele niște rosturi. Nu trebuie chiar să le fi robă. Deci ai mai multă încredere în propriile tale forțe. Fără îndoială, fără îndoială. Ai uitat ce spune la nu? Si. Preasus să nu urc, poate, poate dar, dar singur, singur să plutesc. Vă <laughs> am să spun asta, că harul tău se sprijină între altele și pe simțul efectului. Care joacă le... un mare rol în arta șenei. Firește, da, firește. Da. Mă refer la simțul efectului izvorât cel mai adesea din cultul gestului. Are da. dreptate, Cattu. Este vorba, desigur, de gestul larg. Scene, nu? Există, într-adevăr, în Sirano, așa, așa. de oberejera, câteva gesturi din acestea cu profunde semnificații. Bine, dar nu prea da. exagerate, că... Credeți că și critica va avea ochi pentru ele Că le va înțelege că atare? Asta rămâne de văzut Dar să revenim la cele ce spuneam o exemplu. Spune, tu pe cine vrei să convingi? <laughs> nu pe voi în orice caz Dar de vreme ce discutăm încă sub impresia via a luminilor rampe da, da, e... da, Te rog, atiule, te rog Nu-ți tempera critica Orice părere din afară îmi pare bine Coc, glumește, e vesel, a reputat un mare succes Trebuie eu. să recunosc cunosc, Coclen, cu deplină sinceritate Că ai realizat un personaj nuanțat Până la cel mai mărunt detaliu de interpretare Mai bine, nu cred că s-ar fi putut Nu, firește Dar vorbeam de gest De gest ca noțiune încărcată de sensuri uh, Gestul exterior sinonim cu bravada în cazul lui Sirano Da, te referi, am impresia la scena în care Sirano, pus în situația să se bată, compune mai întâi o baladă Sau la comedie eroică pe care o joacă în fața contului de ghiș uh -huh. Prefăcându-se căzut din luri. Sau la verba lui de la arag înainte de marea luptă când reaprinde entuziasmul cadeților mm. înfometați și în sfârșit și la gestul tragic al morții da. Tot un gest de bravare da, dar plin de semnificație Toate acestea nu sunt decât oglinda eroismului pur O alcătuire de gesturi săvârșite pentru sine și care vorbesc de sufletul lui atât de mare Câteva exemple Scrisoarea întoamită pentru Roxana, pe care i-o înmânează lui Cristian. Da, da, da, da. Rolul de regizor jucat în scena balconului, și în care se simte cât de mult ar fi vrut să, să se afle el în locul lui Cristian, da, căruia da. îi sufla cuvintele de dragoste adresate Roxane. În fine, întreaga lui structură psihică, făcută din energie, dar și din bunătate și sfiață. Ce mai încoace încolo? Adevărat suflet de mușchetar, cum îl caracterizează cadetul evrei. Și fiindcă tot a venit vorba, spunem-te, rog, rostă te influențat într-un fel mușchetarii lui Dumas? Da, într-o mică măsură, da. Țin minte că într-o zi după lectura vestitului roman, am spus colegului meu de școală, Deogors, o să-i pun într-o piesă, așa cum sunt <laughs> și te ținut de cuvânt. Aș vrea să adaug, în ce privește tehnica dramatică propriu zis, piesa este bine făcută. Da, ca zi... să folosesc da. o expresie auzită, fără îndoială, fără îndoială. Și apoi, Rostam mai trebuie felicitat pentru verva, pentru arta replicii cu efect. Pentru versul nu o amuzant Cuvintele voastre mi-aduc în suflet cald de adieri Vă mulțumesc e, Dar n-aș vrea să vă pierdeți noaptea cu mine târziu E, e, e, e trecut de ora două. Ne Ne Nu nu ne purta de grijă Oricum însă triumful trebuie savurat și în familie Așa că noi o să plecăm Haide Coculând sau Coc Cum te pe maestru Noapte bună Noapte bună Și nu te mai gândi la nimic Gazetele, critica, vor prinde ele glas și este încredințez, ele vor murmura o melodie plăcută urechilor tale, urechilor noastre. Numele va fi însorit de glorie. Seara de azi nu va fi prea ușor uitată. Frumoasă și nesperată încheiere de an pentru dramaturgia noastră, poate chiar pentru dramaturgia Universală, 27 decembrie 1897. Mm -hmm. Bună dimineața, doctorii! Bună dimineața! Bine te-am găsit, domnule rost. Bine Cum te mai simți? Aș vrea să nu fi venit la Cambo pentru prea puține vreme. Aerul curat de aici o să-ți facă bine da, iar. Sper. Vi la Ecegoria, îți este știu pe plac și ai de stat de aici asta. cu drag ori de câte ore a fost nevoie de puțină odihnă. Da. Ah! O pleorezie vindecată, mai cere, da. îngrijiri. E mai rămâs, am da. rămâs. Vezi? Ți-a am venit de ha, foiul de vulturi. Ce puteam face? Nu voiam să lipsesc de la repetițiile piesei. Iar culisele teatrului Sara Bernard sunt cam reci, foarte reci chiar, doctorul Granchet. Dar am meritat. Sunt de dreptul fermecat de, de, de uimitoare interpretare pe care ne-a oferit-o Sara. Un pui de vultur nemaipomenit. Cred, cred, voi merge și eu să o văd. Neapărat, da, pe una alta, aș vrea să trecem în casă pentru dumneataie, E prea răcoare, da. apare. Zi de noiembrie, totuși. Să mergem. Sper că nu te grebești, doctore. Trece astăzi pe la mine și amicul Paul Ford, tânărul mm. critic. Mi-ar face o plăcere să stai și dumneata cu noi. De ce nu? Te rog. Da. Apropo de actorie, de piese, am aflat că directorul teatrului de la Port Saint-Martin a repus în scenă recent Sirano de Bergerac și că se joacă realmente cu acela succes de acum trei ani. Într-adevăr, Sirano <laughs> al dumitale a devenit un adevărat erou național, iar... Edmond Rostan, celebrul la 29 de ani. No, doctor, mă copleșești. Aș vrea totuși să știi că în prajma dumitale, mă simt mic. Nu, nu, nu, mic. Și pe bună dreptate. <laughs> ești doctor, profesor și colaborator apropiat al Marelui pastor Vă salut, domnilor! Oh, Paul! Vă salut! Vă să zic că dramaturgul nostru se simte mic. Chiar foarte mic. Cred. Ei bine, știu. De fapt, este un om superior, veștinic, stăpânit de grija, într-un fel, fermecătoare, de a face să-i uiți celebritatea. Da. Nu? da, da, totdeauna rezervat, deși mustește de talent, de verbe. <laughs> Îi spuneam tocmai cât de mult mă bucură inițiativa Teatrului Parizian de la Port Saint-Martin de a relua Sirana. Același gând, e coincidență, mă stăpânea și pe mine venind încoace. Ba chiar îmi ziceam cam așa. <laughs> Ai acum prilejul să stai puțin liniștit de vorbe cu părintele piesei care a făcut atâta vâlvă și să mai afli câte ceva. Cum s-a născut ideea, ce a determinat să o scrie, mă rog, mici taine. Pare-mi se că nu tot ce s-a povestit până acum este și adevărat, nu e așa? Ei, nu tot, nu tot, sigur. În parte doar. Ideea nu mi-a venit desigur dintr-o dată, ea s-a născut treptat, a apărut mai întâi în linii mari, e, sigur... A, a, am citit undeva, nu mi-amintesc cu locul, că purtați ideea din vremea adolescenței. Așa să fie oare? Da și nu. Personajul Sirano urmărea cei drept de mult încă de pe băncile colegiului Stanislas. <laughs> nu pot uita de pildă impresia puternică pe care mi-a lăsat o revelare de către tânărul profesor René Dumic a personalității lui Sirano. Mi-am procurat atunci, în mare grabă, opera lui Savinian, Sirano de Bergerac și m-am străduit să pătrund în lumea spiritului său. Și probabil că parțial te regăseai în el. E, poate. Poate. Apoi, încet, încet, fără voia mea, par că se țesea în jurul poetului îndrăgit o acțiune dramatică. Încă vagă. A, încă... A, a existat ceva care a făcut să izbucnească scânteia? Da. Cred că da. Aș începe cu momentul în care l-am întâlnit pe profesorul Pifluisson. A. Despre care este vorba în Lemus Ardiz. Poate vă aminteți? Da. Suflet ales într-un trup disgrațios. Contrastul mai zbit. Dar abia mai târziu, la Lușon, am însăilat în minte acțiunea viitoare piese. Ai și început să o scrii? Nu, dar de unde? Mă cuprinsesc un fel de teamă. Nu aveam curajul să încep. spune totuși, de ce la Luchon? Iată de ce. Dar mai întâi vreau să vă spun că voi trece sub tăcere numele celui fără de care poate... Am spus poate. Nu aș fi scris era lor. Aveam așadar la Lușon un prieten cu care mă vedeam zilnic. Era îndrăgostit de o fată ah. Dar nu se pricepea El, înțelegeți dumneavoastră, să-i facă curte <laughs> da. Era de o timiditate rară întâlnită Fata se tot depărta de el Disperat a să-mi ceară sfatul Mi-a fost milă Iar jocul mă interesat. Și mi-am pus în gând să-l tratesc ca pe un bolnav Cu sfaturi în a, <laughs> Da, sigur, să înțelege Îi spuneam de pildă cam așa Fii mai curajos, băiete, uh -huh. mai învăluitor Sau fă-o nepăsător, fi detașat dar tratamentul meu nu s-a putut mărgini doar la sfaturi verbale Bietul de îi scria frumoase epistole mm. Dar cu stângă și Luni și searbă de erau scrisorile sale Ne-am înțeles să le dictez Și, și, și? efectul? E... Sunt sigur că strategia m-a dat roade Ei bine, da Fata a căzut pradă în N-a rezistat Scrisorilor da. <laughs> Și l-a luat de bărbat L-ai mai revăzut între timp? Hmm. Când și când îmi închipui ce tulburat a fost Când a văzut piesa Prin urmare Există și în zilele noastre Tineri de factura psihic-sentimentală A lui Siranu Nu știm dacă ar fi și la fel de bravi Știu și eu Ar cam trebui dacă ar fi Să ținem seama de îndemnul Pe care maestrul aici de față l-a dat de exemplu Într-o zi de martie anului următor Premierei Adică 1898 Exact, elevilor dintr-o a colegiului la care învățase și el Despre ce îndemn vorbeați? Ei bine, le-a spus atunci copiilor Să fiți niște mici Sirano <gântuie> Perfect azi, da. Perfect, dar De nu mi-e prea mare îndrăzneala Elementul acesta este singurul care a venit direct din viață? Nu, nu tocmai Ar mai fi ceva de spus în legătură cu scena duierului <gântuie> A, dintre Sirano și înfumuratul Vicomte Valver da, da. Nespus de frumoasă este tirada lui Sirano din scena asta ai putea să nu reciți în parte? Hmm? Vrei, domnule Granșa? mă mai întreb, firește că vreau Îmi sunteți oaspeți, prin urmare Mă supun cu plăcere Pentru câteva clipe, deci vedeți-l în mine pe Sirano Eu am moraricește destul de eleganță Nu sunt cam oftangii gătit și spilcuit nu nuscochet sunt însă mai bine îngrijit și n-aș uita vreodată să-mi spăl de plin ființa de orice ce insultă, să ies cu conștiința în colț la ochi lipită de somnul din ajun, ori să-mi boțesc conoarea sau doliu să-mi pun la poarta cinstei mele. Dar strălucesc în toate și de independență și de sinceritate. Nu talia am frumoasă, ci sufletul bogat atât de drept pășește de pare în corsetat. Purtând la piept cordonul sprăvilor din viață și răsucindu-mi mintea ca vârful de mustață, fac, străbătând mulțimea și-al grupurilor rând, să treacă adevărul ca pintenii sunând. Da. Aici. Aici, în scena aceasta se apucă Sirano să facă pe loc o baladă, înainte chiar de a-și încheia sucotirile cu trufașul viconte, nu așa? Da. Balada plină de aluzii directe la semiția Nobiliară a primit pe dată și un titlu de asemenea ironic. Mm, da. Nu-mi-l mai amintești prea bine. Nicum. Balada unui duel ce a avut de obejera odată copuș la manegoa. <laughs> <laughs> da. Scena ta este de neuitat, dar nu numai ea. Dacă nu te super, domnule Rostan, mi-aș îngădui o remarcă personală. S-ar putea să o fi făcut și oameni de meserie, critici. Anume, aceea că. Dovedește o mare maestrie în mânuirea dialogului care este viu, colorat Și o la fel de certă maestrie în prezentarea mulțimilor, a grupurilor Rețin de exemplu, în sensul acesta, scena de la teatru Adică reprezentația de la Hotel de Burgoni da, da, Cu ea se deschide în fapt piesa Da, da, da, da, da Apoi, locanta poeților, o scenă plină de viață și pitoresc Ca și scena prilejuită de asediul de la Arat toți cadeții am înfometați și zgomotoși da, Există în piesa aceasta ritm, culoare, muzică Lucruri remarcate de critică Dar pe care mi le însușesc de plin Oricât de puțin oh. experiență aș avea deocamdată Ești încă foarte tânăr, Paul Ford Ai tot timpul să-ți asculti simțul critic De fapt, sunteți amândoi atât de tineri Da, însă cu haruri ca acela al autorului lui Sirano Trebuie să te naști ne? Poate și cultivarea lor pe parcurs, îmbogățirea și cizelarea cunoștințelor, îți spun cu prisosință cuvântul. Să înțelegeți? Doctorul nostru are perfecte dreptate. Vedeți, mă simt dator să vă spun cât de mare a fost rolul jucat în formarea mea de cunoaștere profundă a lui Shakespeare, care, după discuțiile pasionante avute cu profesorul Boris de Tannenberg, nu a mai avut taine pentru mine. El a însemnat, poate, modestă trăsătură de unire între mine și Shakespeare. Numai datorită acestei împrejurări, cred eu, am putut deveni om de teatru. În sensul total al cuvântului. Da, căutând totodată să profit de noile legi pe care marele dramaturg engleze le-a adus în timpurile moderne, revoluționând arta scenică. <hă> dar începem să vă spun mai înainte că scena duelului mm. găsește la rândul un sprijin în viața reală. Adevărat, nu? Da? Da? ai neinterese. povestește -mi. Scena duelului se leagă de o amintire din copilărie pe care aș intitula-o Spadele. Eram încă un copil, un prâsnea. Într-o zi... A venit la noi în vizită Paul de Casaniac, un bun și statornic prieten al familiei mele. Mm -hmm. Venea la Marsilia să se bată în săbii uh, uh, uh, cu numai știu cine. Uh, venea deci pentru un duel. Exact, iar tata era unul dintre martori. Casaniac lăsase spadele la noi în Strada Monto. Strașnică spade, cu mânele de argint. În cele câteva zile cât au stat în casa noastră, nu m-a mai sătoram privindu-le. Puneam în turn mâna pe ele, chiar îmi plăcea să le aud ăzânganitul. Casaniac, care lua masa la noi, ne povestea cu exuberanță în glas și în gesturi Că în tot timpul luptei se aude un fel de clinket. Îl ascultam fascinat E bine, gândindu-mă la spadele lui am scris Când i-a venit vremea scena duelului din actul 3. Iată, prin urmare, că într-un fel sau altul Într-o măsură sau alta Realitatea se regăsește în ficțiune Că deseori senzațiile, amintirile Hrănesc imaginația, o fertilizează Unde a scris piesa? La Luchon? Nu, nu, nu. O parte la Boissy, Saint-Léger, o parte la Paris. Lucrați ușor, domnule Rostand. Oh, ai de mine, nici de cum. Subiectul mă amuză câte vreme este încă în stadiu de proiect. Pe urmă devine o adevărată tortură. Fac, refac, desfac, intervine ochiul critic. Ați auzit poate ce mi s-a întâmplat prin ce criză sufletească am trecut în seara dinaintea premierei lui Serano? Mm -hmm. cu... nu, nu, nu, nu, nu, nu știți. Nu știți? <hă> Chinurile nu vă dădeau probabil pace. Într-adevăr, atât de cumplit mă torturau, și nemulțumirea și doile, Încât în seara repetiției generale Am căzut în genunchi M-am mm. aruncat la picioarele lui Coclan Și i-am cerut iertare Pentru ce? A întrebat el Pe bună dreptatul lui It. Pentru că I-am răspuns eu Ți-am încredințat un rol atât de proscris Și o piesă atât de searbăre. Ce palmă o să primești de la public Știam eu de ce vreau să o retrag Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă <laughs> Și ce a răspuns marele nostru actor? Ești nebun, prietene, ești nebun cum pot să-mi cer iertare pentru un lucru atât de frumos Pentru o adevărată opere. Dar în seara spectacolului Ați trăit emoții puternice oh, Da, da Între altele și o emoție neașteptată Mă găseam în culise unde vegheam La instalarea decorului pentru actul 5 Când odată am fost anunțat că mă așteaptă cineva în loja mea M-am dus repede Și am găsit acolo, în afară de familia Coquelin Pe ministrul de finanțe Coșerii oh. Ei bine, m-a Ca să înmâneze crucea legiunii de onoare a, ah, firește că anumite persoane să revaloarea piesei încă din timpul repetițiilor. Se prea poate. Și mai sunt convins că nici și amicul Coclan nu se aflase în afara micului complot. <gători> Bucuria mi-a fost mare. Cred că nu este nevoie să vă mai spun lucrul ăsta. Că <gători> actorul dumitale preferat nu a fost în afara complotului, asta e fără doar și poate. O să spun și pentru ce sunt atât de convins. Mă aflam într-un anumit cer de notorietăți, printre ele se afla și domnul Coșerii, de care ai pomenit Adineaur. Și a venit vorba, nu mai știu cum, de succesele stagiunii, de perspectivele teatrelor noastre și, mă rog, așa mai departe. Bineînțeles, nu se putea trece peste Siranoba. chiar mi-a relatat scena cu înmânarea decorației, dar mi-a mai spus, și asta nu aveai de unde știi, Că l-a întrebat după aceea pe Coclean ce gândește despre tânărul autorostan. Întrebare pe care i-a pus-o și Felix For, care îl însoțea atunci pe Coșerii. Află, dragul meu, ca micul Coclen, ți-a făcut și cu prilejul acela un adevărat panegiric. Că, mă rog, întrunești toate calitățile omului de teatru, că ești totodată și un excelent regizor, mai chiar ai putea fi și un foarte bun actor, atent la expresie, la nuanțarea intonației, că e o dicție desăvârșită, dar că înainte de toate ești un mare poet. Un doctor, mă fac să roșesc, să trecem peste asta. E... Doriți un ceai? Da. Ce zice, domnule Ford? Pe un timp ca asta rece, ne face chiar mult bine Așa că primim oferta da, <laughs> Dar să nu crezi că scap de noi cu una, cu două Oricum, bun, bun. mult nu te mai chinuim cu întrebările, fii liniștit Desigur, desigur Totuși, eu de pildă aș mai vrea să aflu ceva hmm. Ați prevăzut cumva dumneavoastră sau cei din jur În timp ce se lucra la montarea piesei Succesul ei răsunător? Lăsând deoparte doerile strict personale, intime, firești pentru orice temperament de artist Aș răspunde eu cu condiția să nu credeți că o fac pe grozavul Bănuiesc că cel care se simțea cel mai sigur pe situație era actorul Cochrane Exact, e lumea cu impresiile lui Credeți-mă, însă, că o făcea dintr-o convingere foarte adâncă, nu doar din prietenie. Oh, de asta suntem siguri, dar ceilalți actori cum priveau piesa? Tocmai atitudinea lor, mai puțin entuziastă la început, îmi sporise într-o anume măsură îndoielile. Pe urmă, însă, au început să îndrăgească piesa, chiar foarte mult. Da, mm -hmm. iată, uite. Vorbind de actori, mi-am adus aminte că trupa de la Port Saint-Martin joacă acum la Biariți și că în drumul de reîntoarcere spre Paris vor trece pe aici, prin Cambo. Ha? Îi aștept ha? cu bucurie și o să-i așa cum se cuvine. Ha, se înțelege, se înțelege. Știi, rostan, nu mi-ești numai pacient, ci și prieten. De aceea mă gândesc deseori la dumneata, la fireța, aleasă, la modestia care te caracterizează. O, oh, doctor, acum și dumneata. Și eu, și eu. Dacă aș fi pictor, ți-aș desena chipul și te-aș învălui în cețurile portretelor lui Carier, în clar obscurul acela din care distinct luminoasă ar rămâne doar expresia feței, ochii, inteligență spiritual, cu jucăușe lumini ironice în privirile lor. S-a răcit ceaiul, domnii mei, și spuneați mai adineaori că e rece vremea, nu? <laughs> Ați ascultat biografia unei capodopere Sirano de Bergerac Scenariu radiofonic de Elza Grozea Au interpretat Ion Caramitru, Gina Patrichi, Tina Ionescu, Ștefan Velniciuc, Ion Marinescu, Constantin Dinulescu, Sergiu Demetriad Regia de studio Ion Prodan Regia artistică Cristian Munteanu Fragmentele din piesă au fost decupate din înregistrarea Teatrului Radiofonic în rolul lui Sirano, artistul poporului Radu Beligan.